Ər-Rum Rumlular Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adıyla Elif-ləmmim Qulibət-i Rûm þ ədünəl ərd və hüm بعد غلبهم سيغلبون في بالضع سنين لله aşağı və ya ən yaxın bir yerdə Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar bir neçə il ərzində. Əvvəldə sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər. İnəsrillahu yansur Allahın köməyi ilə O istədiyinə kömək edir. O qüdrətlidir, rəhimlidir. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Budur Allahın vədi. Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Amma insanların əksəriyyəti Bunu bilmir. Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir. Axirətdən isə üs-bütün Əwə ləmtəfəkkəru fī anfusihim mā xəlaqəllāhus-samāwāti wal-arḍa wə mā baynahumā illə bil-haqqi wə ajrin musammā wə innə kəthīran minan-nāsi onlar özlüyündə fikirləşmirlər ki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 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Məyər onlar yeryüzündə gəzib dolaşaraq, özlərindən öncəkilərin aqibətini görmədilərmi? Onlar bunlardan da güclüydilər. Onlar torpağı şımlayır, yeryüzünü bunlardan daha çox abadlaşdırırdılar. Elçiləri onlara açıq aydın möcüzələr gətirirdilər. Onlara Allah zülm etmirdi. Onlar özləri özlərinə ölüm etmişdilər. Sonra mekan Allahın ayələrini yalan sayıb onlara lağlağı etməklə pislik göstərənlərin nəsibi lap yaman oldu. Allahub yebda'u'l halqa Allah məxluqatı əvvəlcə heçdən yaradır. Öldürdükdən sonra onu yenidən dirildir. Bundan sonra isə siz ona qaytarılacaqsınız. Veyevme taqumus sa'atu yuglisul mujrimun O saadın gələcəyi gün günahkarlar ümidlərini itirəcəklər. وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَاءً وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ Allaha qoşduqları şəriklərindən onlar üçün şəfayətçilər olmayacaq. Şərikləri onları inkar edəcəklər. Yaətə qusəət ya idiyədə qvaqun. Məs o sadın gələcəyi gün müömminlərlə kafirlər ayrılacaqlar. Və əmməllə dinə əmən uminun Salaliəati fə fi. İman gətirib yaxşi işlər görənlərə gəlincəysə, Onlar cənnət baxcalarında şadlıq içində olacaqlar. Və əmməlləzîn kəfrə və kəzzəbû bi ayâtinâ və liqâil âxirə Kafir olub ayələrimizi və axirətə düşəcəklərini yalan sayanlar isə əzaba qəribdar ediləcəklər. Fə Odur ki, siz axşama çatanda və səhərə çıxanda Allahın şərəfinə çoxlu tərif söyleyin. Vələhul hamdu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 Sonra da siz bir insan kimi yer üzünə yayıldınız. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah in fi zalika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 İnne fi zalika və yerin yaradılışı, illərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibretamiz dəlillər vardır. Və min ayatihi manamukun bil-layli wan-nahari wabtira'ukum min fadlehi in fi zalika la və gündüz yatıb dincəlməyiniz onun lütfünü axtarmağınız da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda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 ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَتًا مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Göyün və yerin onun əmri ilə öz yerlərində sabit qalması da onun dəlillərindədir. Sonra da sizi bir dəfə çağıran kimi dərhal qəbirlərinizdən qalxıb çıxacaqsınız. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ Göylerde <gülüyor> və yerdə kim varsa ona məhsustur. Hamısı ona tezim edir. وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ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 Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Munib ila edərək ona üst tutun. Ondan qorxun. Namaz qılın. Və şərik qoşanlardan olmayın. Minə ləzinin fərzəqud dinəhum və kanu şeəa kullu hisbin bima O kəslərdən ki, öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini üstün bilib sevinir. وَاِذَا مَسَّنَّا سَضُرْضُونَ دَعُوا رَبَّهُمْ مُن۪يب۪ينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِفُونَ İnsanların başına bir bela geldiği zaman Rabbine üst tutup ona yalvarırlar. Sonra o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 Am anzalnā 'alayhim sultānan fa huwa yatakallamu bimā kānū bihi yushrikūn biz onlara müşrik olmalarını söyleyen bir delil göndərmişik Va izā azaqnannā n-nāsa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 Əvəllə mi görürlər ki, Allah kim istəsə onun rızqını Onlar görmürlərmi ki, Allah istədiyinin ruzusunu bol edir, istədiyininkini də azaldır? Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardır əətidəl quvə haqqau əl miskinəəsəb vəlikə qayorrul ilə dinə yuriunvacı Allah Vaəqahumul müliun. Qohum əqrəbaya Yoxula və müsafirə onlara çataca hakkını ver. Allahın üzünü bilənlər üçün, Bu daha xeydlidir. Uğur qazananlar da elə məhz onlardır. Və mə ətəytüm mirribəlli yarbu və fəmvəlin nəsi fələ yarbu عندə Allah. Və mə ətəytüm min zəkətin türidunə vəchə Allah. Fəuləikə İnsanların var dövləti sayəsində artırmaq məqsədi ilə sələmlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın üzünü dileyərək verdiyiniz zəkata gəlincə, bilin ki, bunu edənlər mallarının bərəkətini qat-qat artıranlardır.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 Zəhərəl fəsadu fil bərri vəl bəhri bimə kəsəbət eydin nəsini yüdiqəhum bəğdəl ləzi amilu ləəlləhum İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq, quruda və dənizdə fəsad törüyür ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini daptırsın bəlkə onlar haqqa qaydalar. Qul siru fil ki, yer üzünü gəzib dolaşım və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxım. Onların çoxu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 Onlar iki dəstiyə bölünəcəklər. Kim küfr edərsə küfrü öz əleyhinə olar. Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olanlar. لِيَجْزِيَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Bu ona görədir ki, Allah iman getirib yaxşı işlər görenlərə öz lütfündən mükafat versin. Şübhəsiz ki, o kafirləri sevmir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُبْسِلَ الزّياحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 Caa u bil bayyinati fan taqna min alladina haqqan alayna nasr almu'minin Biz senden əvvəl də onların qəvmünə elçilər göndərmişdik. Elçilər onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Biz günahkarlardan İntiqam aldıq. Möminlərə yardım etmək bizim borcumuz idi. Allahu-llazi yursilu-z-ziyaḥa fatthiru saḥāban fayabsuṭuhu fi-s-samāʾi fayabsuṭuhu fi s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 Onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi onlar sevinirlər. Ta Halbuki o yağış onların üzərinə yağdırılmazdan əvvəl ümidsiz idilər. Tazur ila dir rahmetillah keyfe sen allah'ın merhametinin izlerine bax ki yeri öldükdən sonra necə dirildir şübhəsiz ki o ölüləri də mütləq dirildəcəkdir o hər şeyə qadirdir. O Əgər biz bir külək göndərsək və onlar əkini saralmış görsələr, bundan sonra mütləq nankorluq etməyə başlayarlar. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَالَّوْمُ دِبِرِينَ Şübhəsiz ki, sən nə ölülərə haqqı, nə də üç çevirib gedən kârlara çağrışı eşittirebilməzsin. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ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 Allahul ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-'alimul bir şeyden yaradan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 O saadın gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarına andışəcəyilər. Onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər. Ve qaləl-ləzînə əutu l-ilmə <Sessizlik> vəl-iymənə ləqad ləbistum fī kitəbilləhi ilə yəumil bəhs.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 فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يَنْفَعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ <يُسْتَعْتَبُون> Həmin gün zalimlara bəhanələri fayda verməyəcək və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaqdır. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ Biz bu Quranda insanlar üçün her cür məsələlər çəkdik. Əgər sən onlara bir möcüzə gətirsən, kafir olanlar mütləq, siz ancaq yalan uyduranlarsınız deyəcəklər. كذَلِكَ يطبَع الله على قُل بالَِّذين لا يعون الله حّ بِم لرٍ كَلب بلَهُير فَصد إ وَعددَ الله حَّ وَلا Həqiqətən də Allahın vədi haqdır. Qoy, ahirətə yəqinliklə inanmayanlar səni dindən dönməyə sövq etməsindir.